Порівняно молодші жінки стали схожими на старух. Щоб їх не впізнали, вони замотували голови великими хустками чи просто лахміттям, затуляли обличчя. Дехто передягнувся води, могли носити табірні черниці, себто надміру довгі плаття. На рукава смугастих суконь пришивали чужі вінкелі, з великими номерами за 100 тисяч, тоді як номера крулочок були значно меншими. Чимало крулочок переховувалось в перевірних блоках під чужим прізвищем і номером. У блоці залишилось зовсім небагато в'язнів, але й ті мали намір втекти, як тільки прийдуть за ними. В кінці лютого 45-го року блокова одержала наказ від головної наклядочки про те, що крулочкам. Забороняється виходити за межі свого барака. Дізнавшись про цей наказ, жінки не спали цілу ніч. Вони розуміли, тепер що хвилини можна ждати, що приїдуть асесівці, візьмуть їх силою і вивезуть у газові камери. Тільки днів проминуло в тяжкому очікуванні. Всі відчували, що над ними нависла страшна небезпека, що треба щось робити, а не сидіти, склавши руки. У блок з'явилась сама Торотея Бінц і спробувала всіх заспокоїти. «Хтось із наших ворогів на умисності брехливі чутки», – розчулино говорила вона. «Ми ж хочемо створити для вашої евакуації найкращі умови. Ви повинні бути готовими до транспорту, що має слідувати до гроз розина. Починається евакуація і ми хочемо, щоб у вас були найкращі умови в дорозі». «У зв'язку з наближенням фронту ми, можливо, більше не одержимо вагонів. Тому, знаючи, що ви особливо хворі, вирішили віддати ці вагони саме вам? Не поїдете ви, бажаючих, розумніших і хитріших за вас, знайдеться скільки завгодно?» Та рулочки не повірили єлейним умовлянням Донатей Бінц. Вони добре знали цю запеклу фашистку. Після декількох невдалих спроб зібрати кроличок, нацисти влаштували генеральний апель для блоку, де мешкали кролички і частина військовополонених та політичних. Поліцей разом з наглядачками оточили барак. Бінц наказала виходити всім по черзі. Спочатку відпустили військовополонених, потім політичних. Тоді тільки кролички зрозуміли що вони потрапили в пастку. На допомогу прийшли політичні і військовополонені. Вони разом штурмували кільце наглядачок і есесівців, хоробро приймаючи на себе їхні удари. Есесівці і наглядачки били штурмуючих палицями, залякували їх штрафними блоками, і в цей частині Крулича пощастило вирватися з оточення і втекти в табір, змішатися з іншими в'язнями. Серед тисяч в'язнів їх нелегко буде знайти. І це добре розуміла адміністрація табору. Військовополоненим і політичним вдалося вирвати з лабетів-есесівців чимало крулочок. Вони помітили, що наглядачки тепер побоюються їх. Адже вороги знали, що з наближенням радянської армії кожному із них загрожує відплата за нелюдське поводження з в'язнями. Розуміли вони і те, що червоний армійок просто так, на очах усіх в'язнів, знищити не можна. Весь блок «Ніч» і «Туман» був у траурі. Їхня блокова польська заложниця пані Зуся одержала наказ нікуди не виходити із блоку. Це означало, що скоро буде виконано смертний вирок, який давно висів над нею. Смертний вирок було винесено гітлерівцями за те, що чоловік її, польський офіцер, патріот своєї батьківщини, воює в польських з'єднаннях проти фашизму. Другого дня зовсім повели Всі полячки, політичні, а особливо червоноармійки, прощалися з нею плачучи. Червоні армійки мушно стояли шеренгою, проводжаючи антифашистку в останню дорогу. Всі знали, завтра замість Зосі, яку всі встигли полюбити, прийде есесівка Кетті Кноль і зранку до вечора буде шпигувати за кожною із них. За бараками для хворих височив земляний вал з вишками для вартових. У ньому викопали бомбосховище. Головний лікар вирішив використати його для препарування трупів. В одному з підвалів, що містився поруч з моргом, працювала і лікарка Антоніна. Прощаючись з Оксаною, вона показала їй, де її можна знайти. «Як тільки тобі буде потрібна моя допомога, знайдеш мене он там», – вказала на східці до підвалу. В погребиць, де працювала Антоніна, часто навідувалися в'язні. Вони ставили з великою повагою до радянської лікарки, і коли потрапляли в безвихідь, сподівалися на її допомогу. Звичайно, вона не завжди могла допомогти. Але іноді їй щастило дістати якісь ліки у європейських жінок, що мали право на посилки з дому. Вона могла дати розумну пораду. На її роботу дивились часто з острахом і внутрішнім трепетом. Навіть Шурка, забігши якось в трупарню, мовила. «Яка ж страшна у тебе робота!» «Невже ж страшніша за твою?» – запитала лікарка. «А же ж страшніша!» – невинна відповіла Шурка Кат. «Я б'ю живих, а ти ріжеш мертвих!» «Що ж, у цьому є певна логіка Ката!» – подумала лікарка. Вона вигнала Шурку і просила її більше ніколи не заважати. «Стривай! Потрапиш ще твій до моїх рук! Тоді поговоримо по-іншому!» Злісно кинула шурка і, з гонором піднявши голову, пішла. Оксанка дуже скучила за Марійкою і Антоніною. Марійці іноді щастилось пробратись до неї, принести їй щось з продуктів, які давали для Оксанки жінки її кімнати. Та останнім часом Марійка теж почувала себе зле і вже сама ледь діставалася ліжка після роботи. Хворих вирівірі бішило. Оксана лежала валетом з жінкою-астматичкою. Вночі її сусідка померла. Оксанка не зімкнула всю нічочей. Вона відчувала, як дубіє тіло жінки. І сама крижаніла від того холоду.